Lakini wako ambao wanaimaliza Qur'ani ndani ya siku tatu. ndani ya siku tatu kamaliza zunguko la kwanza zunguko la pili siku tatu siku tatu siku tatu. kila mmoja kwa mujibu wa wasaa na taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hataakuwa sawa kwa ajiri na thawabu. Hawezi kuwa sawa aliyeosoma mara moja sawa na ambaye amesoma nusu Aliye soma mara mbili haisawa na aliye soma mara moja abadan watu watazidiana kama wanavyozidiana kwenye madaraja ya pepo bil kulli darajatu amilu amila kila mmoja atakuwa na madaraja yake kwa mujibu wa alivyotenda je utakubali upitwa na watu kiraisi rahisi kwa kuendekeza tu kulala Ah, kusoma, taki kufanya kadha. Mwezi wa Ramadhani huu Tuopoke kwa kuekania ya kuwasaidia ndugu zetu wasiojiweza. kipato cha juu wa watazame wanyonge. Mtazame yule ambaye kwamba hana fitali wala hana hakika ya hiyo ftana yule ambaye kazi yake anakwenda masokoni akaangalia vipande vipande vya mihogo vilivyokatwa vikatolewa kwenye muhogo bora wako watu wallahi laazim wanakwenda kusubiria vile vipande vilivyotupwa vikasogezewa pembeni na wenyewe kwamba hivi tumevikata havivai yeye ndiye anabikusanya vile vipande anakwenda kwa muza nyanya anaangalia zile nyanya zilizopasuka pasuka wao wao masala anakusanya yale masala wako watu hii ni hali yao katika mzozo wa. wako watu hawana cha kukipika, anapika ugali sio haramu kufukuru ugali lakini hakupenda huyu wala hakutaka koti watazame hawa kwa macho la huruma usidharau kidogo chako unachokitoa kumpa mtu usidharau usidharau nusu ya unga wa wallahi la adhim tabia ya kutoa usidhani kwamba utowaji ni wa watu weupe hizi ni fikra mgando wako nazo baadhi ya watu Utowaji sio mpaka uwe tajiri hapana Unaweza ukafanya jambo ukatia Ukaweka azma, utashindaje? Bas kila baada ya siku mbili mimi mtampa mama fulani, mjane fulani. Mtampelekea familia fulani Naifahamu maisha yao yako duni. Twajuana mitaani, twajuana sisi. Kama mzee fulani, hapana, yiko vizuri ile mzee. Na simu mbaji. Na ni mtu wa ibada, ni mtu wa sala. Na unaposaidia wasaidie wanaoswali zaidia wasio sadqa kwa sababu kumsaidia anafanya ibada hata zaka baadhi ahli alilm wamesema zaka wapewa watu wa ibada ziendelee kuwasaidia wao kutekeleza tawaa ndam kimfuturisha yule aliyefunga kuangano yako nusu kilo sukari yako robo kilo mafuta yako nusu chupa akapika mikati ya maji, akapika chapati, akala, akapika kombe la chai, kombe la chai, akanywa, akasema alhamdulillah. Tayari umeshaandikiwa ujira wake na kila aliyekula kile chakula chako. Kama ni watu watatu, kama ni watu wanne, wao umechukua thawabu za somu zako na unachukua thawabu za hawa watu wanne waliokula iftari yako kufuturisha ni kwa maana zote mbili kumpa mtu kifungua kinywa na ham umemfuturisha lakini kadhalika kumpa chakula cha baada ya swala tul maghrib ama pia huita umemfuturisha kwa kuwa hawezi kuendelea na kuamka ana soma eti kisa ulimpatende anahitaji kula huyu bado na ukieweza yote mawili inakuwa ni nurun ala nur يجزئلسه الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لو نواليشا watu vya kula juu ya mapenzi yao hao watowaji kuvipenda vya kula hivyo wanawalisha wenzao maskini wanawalisha mayatima wanawalisha mahabusu wa asira na mahabusu waliozuiliwa mahali fulani na wanasema kwenye mioyo yao inma nut'imukum liwajhi lallah hawayasemi haya maneno katika dini zao wanazungumza na mioyo yao wanasema tumeyafanya haya tu radhi za Allah la nuridu wala shukura hatutaki kutoka kwenu malipo wala shukurani ni mkweli ule msemo ni mkweli ule msemo wema ondoka ole wako umfanyie mtu ihsani na wema ole wako Alafu mwambie kikubwa niombe tu dua, kikubwa dua tu. Hili pia halitakikani. Naam. Harus dua tu, inshallah dua tu, dua zetu. Hili pia halitakikani ulama wanasema. Na atakayotaka dua kwenye kipawa chake alichokitoa, ametaka malipo na shukrani. akikwambia baada kumpa جزاك الله خيرا بارك الله فيك سيو حرام واستاكي و انا tu na ile tabia njema alitoa elekeza mtume swalla salam jirani kumzawadia jirani yake mtume aliambia kina mama msidharau kina mama msidharau napopika michuzi yenu ongeza maji kawa mwingi ili utoe nje kibakuli umpe mwanao ampelekee jirani hata kama ni kwato ya ng'ombe hata kama ni kwato ya mbuzi umepika jiungu la kwato la mbuzi waongeza supu pia usidharau mtume anasema usidharau kwato vipi kisichokuwa kwato vipi nyama vipi maini vipi samaki vipi vipopoo tuwe na tabia njema tubadilishana majirani yule kapika hiki kapeleka pale yule kapika hiki kapeleka pani ilikuwepo hii zamani lakini kadri ya siku zinapokwenda imani hutoeka. Naam, kama ilivyokuja ile hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم hadithi ya Anas kwenye Bukhari. kwamba haipiti siku ila ijayo ni mbaya zaidi kuliko ya jana. Ila an talqaw rabbakum, hali itaendelea kuwa hivyo, kwamba kila siku bora la jana. Mtume anasema ila an talqa mpaka pale mtakapokwenda kukutana na Molaweni. Zanzibar hii waliokuwa wakifuturu nje ya majumba yao miaka 15 ishirini iliyopita hali hii haipo kwa kiasi kubwa kama haijatoweka yote. Wale walikuwa kwa nini wanafanya vile wale wasi? Kwa nini walikuwa wanafanya vile wale? Wanafturu nje ya majumba yao. Kwa nini? Walikuwa wana hikma. Walikuwa wana lengo. Walikuwa dhumuni. Walikuwa wana shabaha. Walikuwa wana makusudio ya iftaru saim. Kumfunguza, kumfuturisha aliyefunga kipita vitaye alamjua hamjui yani ataambiwa ataambiwa ataambiwa atakaribishwa atakaribishwa mpaka ataona haya atakaa hii ndiyo roho tunayotakikana tuishi nayo katika miezi hii ya mama roho ya ukarimu roho ya aljood wal na naumesoma hadithi za mtume sallallahu alaihi salam khuzidi mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam ukarimu wake katika mwezi wa ramadhani. Uzidi ukarimu wake katika mwezi wa ramadhani. Hii ni hadithi. Kutotenia na azma ya kuwasaidia ndugu zetu. Tukuta baadhi ya watu, mtu anamwona ana list yake, wako baadhi ya watu walishaanda list. Mzee fulani, mzee fulani, mzee fulani kwa kipato chake mwenyewe alichidi hali wa na Allah Hana kikubwa sana lakini watu 10 10 amewaandika mwezi 28 29 nje fulani bwana inshallah kitakusaidia hiki siku za mzozo mwanzo kitakusaidia hiki imam mkambidhi pesa au ampelekee vyakula wako watu hao Kijana mimi mmoja mko naye na mfano wako kadhalika wako Anaambia shekhe nataka mayatima Tumesoma aw yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinaa wa Nataka mayatima siku 10 Tukamtaftia mayatima Mwaka jana tukaenda mahala tukaambiwa siku simekwisha Sio kama tumekwenda kati la katikati a a mwanzo ni mwaramadhani. Bas tuangalie hata 10 la mwisho huko. Tupe nafasi na, na sisi. Siku zimejaa. Yule bwana anayozungumza huko analinga, hana wasiwasi. Siku zimejaa ustadhi. Heita kuangalia mara mbili. Tuntukadiriki kwamba ala wako ambao wana mioyo ilikuwa hai. Yule kijana kumbe kunisahau. Wallahi la adhi Masiku kadhaa ya nyuma hapa nusu Shaaban takriban au kabla ya nusu Shaaban Shekhe Nawahi mimi nawahi kule wapi kule kwa ya chimba Tukamchuma bwana mmoja akaenda badala ya mimi kupiga simu Alimzee akamwambia bahati yako amekutuma wewe Nusu Shaaban Ninachuma mtu ambaye anajiwana nae na wana uhalaka yake ya na saba bahati yako ame kutuma wewe tutaampa hizo siku 10 maana pia ninge na mimi ningekosa tuoni hivi Allah atatutulia baraka kwenye riziki zetu atatokea baraka kwenye maisha yetu anfik anfik alaye vivyo alivosema Allah toa utakupa toa utakupa ما نقصت صدقه من مال صدقه هapunguzi kitu katika mali shaytani tu anatohofisha shaytani tu anatuogopesha alshaytanu ya'idukumul faqra wa yamurukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu imebaki nani hiyo imepungua ana kuahidini mfakiri na ana kuamrisheni mabaya wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa fadla na allah ana kuahidini msamaha kutoka kwake kwenye kutoa na ana kuahidini allah ziada itaekewa baraka Sadaka yako itazima ghadhabu za Mola juu yako. Sadaka yako wingi wake na uchacha wake Ndiyo urefu na ufupi wa kivuli chako siku ya kiyama. Kila mmoja atawekwa chini ya kivuli cha sadaka yake siku ya kiyama. Mwezi mzuri wa kutasadak huu mwezi wa Ramadhan. Na tunapowaalisha watu, tukwasaidia watu, tufanye lillaahi rabbil alamin. Si kwa fahari, kwa mafulani anafanya mimi kwa nini? Tukawa tunashindana. La. Amentukana mimi na amenntusi sikubali. Yeye ana nini mimi na nini? nini. Bora yeye afanye, mimi pia nifanye. La. Sisi tunafanya lillahi Tunamtakasia Allah dini. Lakini kubwa kwa kioche tusome hukumu za ramadhani na usiyo usiyeyajua uwaulize ahli alilm na masheikh hivyo ili kulinda saumu yako hudhurie msikitini alhamdulillah msikiti yetu mingi kama sio yote inadarsa baada ina darsa baada al'asr ina darasa kabla ya taraweeh wewe mwenyewe tu kwa hiyo kitaka kuihami na kuilinda saumu so yako unayo sehemu ya himaya unayo sehemu ya himaya masajid buyutullah sikiliza darasa unasoma Qur'an umechoka sikiliza sikiliza darsa ukichoka unataka kujiegesha ili uje upate nguvu kwa ajili ya kiyamu ramadhan kujiegesha kwako pia jiegeshe kwa jiegeshe kwa nia ili kule kujiegesha kwako kama ni msikini kama ni wapi uwe unaendelea kuandikiwa thawabu na fadila ahtasibu min qaumati kama ahtasibu min qaumati sahaba so, anasema imani muadhi au ima ni abu musa al-ashari Allahu anhum mimi nnapolala Nataraji malipo kwenye kulala kwangu kama ninavotaraji malipo kwenye kusimama kwangu. Yaani usijalilie tukisembezembe. Yani, kwa nini unalala? Unaende kwa maana lala ili nipate nguvu kuja kutekeleza ibada wakati fulani. Basi kulala kwako kwa itakuwa ni ibada. Utuandikiwa thawabu. Leo pale wanaposema ba'dhal ilmi kwamba anniyatu tijaratu ulama aniyatu tijaratu ulama nia ni biashara za wanawazuni nia ni biashara wale zifanya wanawazuni na Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala nia huyo anatawadha kwa nia moja huyo anatawadha ana nia 10 na 3 atalipwa kwa nia hii atalipwa kwa nia hii atalipwa kwa nia hii tengeneza niya kwenye ibada zako na kwa sababu Allah amesema idha quntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq nia hiyo kwa nini unatawadha na tekeleza amri ya Allah aliyesema idha quntum ila salati faghsilu wujuhakum nia hiyo utalipwa kwa hiyo nia kwa nini unatawadha wewe na muige mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam je alitawadha niya hiyo imeingia kwa nini unatawadha wewe natawadha kwa sababu uvu na maji ya uvu yanapukutisha madhambi ile ile yatenda na viongozi wangu niya hiyo kwa hiyo ibada moja itengezee niya tele anniyatu tijaratu ulama tutengeze niya kwenye kuwasaidia ndugu zetu kwenye kufunga kwenye kuhudhuria durusu nasema kubwa kuliko yote ni wewe kuhudhuria durusu zitasomeshwa hukumu Mbali mbali zinazohusu sala katika mambo ambayo hupewi udhuru muislamu ni kutekeleza ibada ukawa huijui hupewi udhuru hupewi udhuru hupewi udhuru si ni ibada sio mefaradhisishwa sio utakao ufahamu sio kusoma sio uridhie ujinga utapata dhambi Anataka kufanya biashara lazima asome niko ya biashara na uharamu wa biashara na mengineyo. Akikosea sehemu ambayo alitakiwa atangulize ilmu kwanza anapata dhambi. Anaeswali akakosea akosea, alitakiwa aisome swala, hakufanya hivyo anapata madhambi. Wetu na madurus au durusu misikitini hasusan zile na hukumu mbali, mbali kuhusiana na swala. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika mwezi wa Ramadhani na aturuzuku siha walafia aturuzuku himma na shime katika kutekeleza Mbali mbali katika mwezi huu wa Ramadhani na atujalie kuwa katika wale ambao wanasamehewa kila usiku wako watu wanasamehewa kila usiku wako watu wanaachwa huru na moto kama alivosema Mtume صلى الله عليه وسلم siyo peke yake kama ila mwisho la kila usiku kama ilivyokuja hadithi kwao tunamuomba allah atujalie katika hao biimanihi wa karamihi wa judi wa fadhli inahu waliyadhalik wa alqadiru alayhi wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa